Oroszország, Moszkva. 10 perccel korábban, helyi idő szerint 15 óra ötven. A kínai gyártmányú Xiaomi mobiltelefon a vibrálástól kicsit barra csúszott a fényesre lakkozott asztalon. Le volt halkítva, a bejövő hívást csak a rezgés jelezte. Oleg Gorzsekin észrevette, de nem vette fel. Látta, hogy a feleségek keresi, a készüléken megjelent Lyudmilla neve, de most nem ért rá. A vezérezredes kék egyenruhában ült a Moszkva folyó partján magasodó Nemzetvédelmi Irányítóközpont koordinációs termében. Ez volt az orosz hadsereg idegközpontja, a haderő legfontosabb épülete. Tizenhárom napja Gorzsekin irányította, azóta itt már mindenkinek neki engedelmeskedett. Ha a vezérkari főnöknek bármire szüksége volt, akkor azt tőle kellett kérnie. Gorzsekin koordinálta a teljes ukrajnai frontvonalat, az ellátást, a logisztikát és a csapattestek közötti kommunikációt. Minden ottani hadmozdulatot, az ukrán különleges katonai műveletet és az ehhez kivezényelhető összes orosz egységet. Lényegében parancsot adhatott a kilenc időzónán átnyúló hatalmas ország bármely katonai alakulatának, hiszen Vladimir Putyin mostanra már a teljes orosz hadsereget az ukrán háborúnak rendelte alá. A központi koordinációs helyiség egy félköríves, karzatos koncertteremre hasonlított. Lent a színpadon hatalmas körasztal állt, körülötte körülötte forgószékek, szám szerint 15. Föltönyös szakértők ültek ott, különböző területek, főleg biztonságpolitikai, tudományos, gazdasági és kereskedelmi szférák képviselői, akiket a magasabban ülő katonák bármikor megkérdezhettek, ha a döntéseikhez kiegészítő információkra volt szükségük. Gorzsekin ült legmagasabban, a koncertterem páholyában, középen. Alatta félkörívben évben három szinten is katonák, zöld ruhában. Kékben egyedül csak ő. Mindenki előtt mappák, papírok, telefonok és üveges ásványvíz pohár nélkül. Senki sem használt számítógépet vagy laptopot, nem csatlakoztak semmilyen rendszerre, amelybe ellenséges szervezetek behatolhattak volna. Csak jegyzet, füzetet és tollat. A lenti színpad mögött velük szemben óriási méretű, félkörívben elnyúló tíz méter magas és 20 méter széles kivetítőfal, tele kisebb-nagyobb képernyőkkel, monitorokkal. Úgy festett, mintha egy űrközpontban lennének. A monitorokon műholdképek, különböző frontvonal szakaszokról érkező élő közvetítések, Kémrepülőgépekre szerelt kamerák egyenes adásban küldött képei, hőtérképek, geolokációs terepmetszetek látszottak, de most ezeken kívül extra felületek a Moszkvától távolodó elnöki különgépek külső élőképeit mutatták, amelyeket a kísérő mik 29 esek oldalán elhelyezett kamerák közvetítettek. Gorzsekin telefonja ismét megrezzent, megint a felesége volt, de most már üzenetet is küldött. Olyja, nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk most azonnal. Nagy baj van. Maliska ilyet nem szokott írni. Tehát tényleg nagy baj lehet. Gorzsekinnek ez volt az első gondolata, hiszen a felesége pontosan tudta, hogy munka közben csak akkor zavarhatja, ha tényleg komoly a probléma. És ezek szerint most az, ha már üzenetet is küldött mégis hezitált, hogy vissza hívja e innen a koordinációs központból. Meghallhatják, hogy magánbeszélgetést folytat a privát telefonján, és az kikezdheti a tekintélyét. Óvatosnak kellett lennie, körültekintően kellett viselkednie. A hadügyminiszter Szergej Solygú váratlan menesztése óta ugyanis a hadsereg felső vezetésében már mindenki gyanakodott mindenkire, Egymás között végleg megszűnt az őszinteség. Az utolsó maradvány mozsáit is felzabálta a félelem. Mindenki csak súgdolózott, a parancsnokok pedig semmi másról nem beszéltek egymással, csak szikárfegyelmezettséggel a feladataikról. A tegnap esti merényletkísérlet pedig végképp belefolytotta a szót a vezérkarba. Végül úgy döntött, hogy mégis telefonál Jude Millának de nem fog semmi gyanúsat, személyesnek hangzót mondani, csak pár szóval jelzi az elején, hogy figyel, de olyan szavakkal, mintha munkaügyben hívna fel valakit. A telefon mindössze kétszer csengett ki, Liudmilla már is felvette. Gorzseki megelőzte a feleségét, és határozottan, szinte parancsot osztva szólt a telefonba. Figyelek, mi a legfrissebb helyzet, csak tömören. Ennyit mondott csupán, aztán elhallgatott. De a vonal túlsó végén mégsem Judmilla szólalt meg. Quintus: Csendes, nyugodt férfi hang. A vezérezredes egy pillanatra megdöbbent, de aztán felismerte William Wolf hangját. Elsőre csak ismerősen csengett neki, de a Quintus megszólítás rögtön eszébe juttatta a folyóparti beszélgetést. Gyorsan rájött, hogy kivel beszél. André négy időzónával távolabbról az Altályhegységből hívta. Az elmúlt órában már pozíciót fogtak egy dombtetőn, megtalálták a helyet, amit keresett. A Northrop Grumman műholdas telefonját használta, ezt is a Falcon falborítása mögé rejtették. A hívást az amerikai hadsereg titkosítva zárt rendszerben irányította át Mexikon keresztül Gorzseki mobiljára. A moszkvai Jota mobilszolgáltató orosz tulajdonban volt, de az adótornyok olcsó kínai technológiát használtak, így a CIA könnyedén belehatolt. Ráadásul Lyudmilla és Gorzsekin mobilja is kínai volt, mind a kettő Xiaomi, így könnyű volt ellopni a számot, hogy a vezérezredesnek úgy tűnjön, a felesége telefonál. «Quintus», mondta tehát André, «most van az a pillanat az arénában», amikor a császárt nem kellene megvédeni. Gorzsekén tekintete azonnal, szinte automatikusan végigpásztázta a koordinációs központ padsorait. Lüktetni kezdett a halántéka, nyelni is alig tudott, de uralkodott magán. A feje nem mozdult, és a telefon sem. Rezzenéstelenül tartotta a füléhez. Nem nézett rá senki, a jelek szerint egyelőre nem vették észre, hogy telefonál. Vagy ha igen, akkor sem érdekelt senkit. Érezte, hogy dobog a szíve. Hiába gondolja magáról, hogy képes uralni a helyzetet, hogy kontroll alatt tartja a pillanatot, hogy nincs külső jele az egész életét eldöntő másodperceknek. Tudta rögtön, a szervezete mégis reagál. A teste, a sejtek, a molekulák, az idegrendszer megijed. Automatikus reakció. A pulzusa és a vérnyomása megy felfelé. A szíve pánikba esett. Tisztán érzi a félelmet, mert zakatol benne minden. A szív billentjük, az érfalak, az idegsejtek és a testében keringő milliónyi részecske. Ezek az agyánál is gyorsabban ösztönösen felfogták, hogy ami most történik, az sorsdöntő. De pár másodperc azért már ő is. Tudta, hogy azzal semmit sem oldana meg, ha megszakítaná a hívást. Úgyhogy csendben maradt és figyelt. André folytatta. Soha ne szakítsd félbe az ellenséget, ha éppen hibát követel, És a cár most hibázik, rossz irányba repül. Gorzsekin végre levegőt vett. Felismerte, hogy az elhangzott mondat első fele Napóleontól származik. Quintus, a cárt nem kell megvédeni. Ahogy a római császár is egyedül maradt az arénában, úgy kell most az altályba tartó gépnek egyedül maradnia. Feleslegesek körülötte a vadászrepülők. Még tíz perc és vége lesz. Putyin maradjon egyedül. Ennyit kell csak tenni. A vonal megszakadt. Gorzsekin kifújta a levegőt. Elemelte a telefont a fülétől, aztán úgy nézte, mintha fertőző tetem lenne. Pár másodperc múlva a képernyő falra pillantott, az Ens biztonsági tanácsából sugárzott élő közvetítésre. Az Ukrajnára dobott atombomba. A szülőföldje. A lenémított adásban most épp a francia nagykövet beszélt. Aztán Gorzsekin tekintette tovább siklott Putyin négyes számú Illyushin il 96-osára, arra, amelyikben az elnök ült. Tudják, hogy ezzel utazik, az altályba. Ez zakatolt a fejében. Ezt is tudják, és hogy vadászgépek védik. Ezért volt tehát a tegnapesti támadás a Kreml ellen, hogy az elnök elhagyja Moszkvát, hogy repülőre üljön. Le akarják lőni? Vladimir Putyin külön gépét a levegőben de honnan? A napóleoni csaták haditerveiből, a történelmi háborús játszmákból doktoráló Oleg Gorzsekin agya felalá cikázott a térben, időben, összefüggésekben, a bunkerek rendszerében, a légi folyosók hálózatában, és végül a térképeken. Zúmoljunk tágra a kos agacskörül! a vezérezredes parancsa élesen hasított a csendbe. A helyiségben az ENSZ biztonsági tanácsának ülése az amerikai nagykövet beszéde óta egy piszenést sem lehetett hallani. Mindenki lehajtott fejjel csendben végezte a dolgát, figyelték a beáramló információkat. Látni akarom nagyban a környéket, egészen Kazaksztánig. Szemben az óriásfal közepén pár másodperc múlva megjelent egy domborzati térkép. A perspektíva azonnal tágulni kezdett. Felbukkant kos agacs, a felé vezető R-256-os főút, aztán a mongol határ, egy másodperc múlva pedig a baloldalon nyugat felé már Kazaksztán is. Áj, adott újabb parancsot Gorzsekin, aztán zakatoló adja a térképet vizsgálta. A szeme ide-oda cikázott. Hosszú másodpercek teltek el így, néma feszültségben. Közben felállt az asztalától, előrébb lépett a félköréves karzaton, a tekintete egyre intenzívebben keresett valamit. Lentről legalábbis így tűnt, de senki sem tudta, hogy mi járhat a fejében. Gondolkodott. Nézte a távolságokat, a határtól, a hegyvonulatoktól, számok cikáztak az agyában, fegyverfajták, azok működése. És végül rájött. Mongólia! Hát persze, június van. Gorzsekén megértette. Elképesztő. Ezt persze nem mondta ki, csak gondolta. Most már alig, ha lehet visszacsinálni. Megállítani sem, mert már történik. De mit tegyen ő? Amikor később a székébe ült, és azon gondolkodott, hogy ezekben a másodpercekben mit és miért tett, nem tudta megmagyarázni, hogy az ösztöne vajon miért vitte ebbe az irányba. Nem volt indoka, nem tudta megmagyarázni, de talán azért, mert a gladiátor a római világban játszódik. Az történt, hogy eszébe jutott Julius Cézár híres mondata. Ez lendítette át a holdponton. Latinul, mert az iskolában neki még latinul verték a fejébe. Alea iacta ezt. A kocka el van vetve. Gorzsekin saját magán is meglepődött, mert a testében futó vészreakciók váratlanul kilökték az asztal mögül. Megemelte a karját. Mindenki felé nézett. A kocka el van vetve. Fel fog tűnni, hogy elnök úr azon a gépen utazik, mert arra van a legbiztonságosabb orosz bunker, és ez a határővezetben nagyon veszélyes, mutatott arra a képre, amit a Putyint kísérő 4 Mig 29 es egyike továbbított ide, a Nemzetvédelmi Irányító Központ koordinációs termébe. Azért megy az a kettő egymás mögött, és kíséri őket 6 Mig 29 es Siklott tovább a keze, és mutatott fentről a páholyból a színpad mögötti képernyőfalon a másik képre, arra, ami az egymás mögött repülő két Ilyushin 96-ost mutatta, hogy mindenki azt higgye, Vladimir Vladimirovics azok egyikén utazik, pedig ott a családtagjai repülnek, még jobban rájuk kell terelnünk a figyelmet. A teremben ülők tekintete ide-oda járt, forgatták a fejüket, nézték a parancsnokot, aztán a monitorfalat, de még mindig nem értették, hogy valójában mit is szeretne Oleg Gorzsekin. Ő persze már tudta, csak ezzel a pármondattal össze akart az zavarni őket, hogy leplezze a valódi szándékát. Mert mi van, ha a merénylet mégsem sikerül, ha Putyin ezt is túléli? Mert ha így történik, akkor utólag majd azt mondhatja, Hogy ő csak meg akarta védeni, Ezért intézkedett. Pedig épp ellenkezőleg Egyedül akarta hagyni. Egyedül a kopaszodó lovast, A sorsára hagyni azt a nyomorultat, Oroszország gyalázatát. Gyűlölte Putyint, Undorodott tőle, Tiszta szívből utálta. Most... Talán tényleg vége lesz. Pár másodpercig erőt gyűjtött, mint minden életekről döntő fontos parancsa előtt, aztán a képzeletében kezébe vette a kockát és elvetette. Vonuljanak vissza, amik huszonkilencesek, mind a négy. Hagyják ott az elnök gépét, azonnal. Döbbenten néztek rá. Ez parancs, tette még hozzá. Úgy állt fenn a magasban a terem legfelső sorában, mint Napóleon az Austerlitzi hegytetőn.